Înainte și după eu un de gânduri Înainte și după eu un suflet în furtun Înainte și după eu o luptă pentru a rămâne fiu Înainte și după e un vis de sub cerul Înainte de chiar o zâmbete și lumini strălucitoare Dar în sufletul meu se o durerea ca o umbră desnătăjduită Înainte de zorii zile eram prizonier al propriei mele teme, Într-o lume care părea că o sufocând într-un labirint de durere și pierde Apoi am simțit că nu mai pot, că totul e fără sens Și în acel moment întunecat am ales să mă ascund sub un val imens ce s-a întâmplat după a fost un imens. O lume fără mine unde visele mele se pierd în tăcerea din Înainte atât. și după eu la vis de gânduri Înainte și după eu în suflet în furtun. Înainte și după eu lupt pentru a Și după e un vis liberat sub ceruri, pustiu După am văzut lacrimi și dureri în ochii celor ce mă iubeau Am simțit regretul și suferința din fiecare lacrimă ce îmi spunea, te-ai oprit prea devreme, Nu era vremea să pleci în sufletele lor am găsit durerea și neputința Și-am regredat, am, regletat, am alegerea mea Căci viața era prea frumoasă pentru a fi luată Totodată într-o nebunie dragă și mersă din întuneric am găsit o rază de lumină, Un glas în că e timpul să mă ridic Și să lupt căci viața încă-mi striga numele Căci lumea că mai avea nevoie de mine Așa că am renăscut, am străbătut întunericul Și am găsit lumina și acum merg mai puternic ca când cu inima plină de speranță și De dorința de a trăi cu adevărat în această lume divină Înainte și după l ora blindecându eu un suflet, în un furtun Înainte și după eu o luptă pentru a rămâne fiu Înainte și după eu un vis spulberat sub cerul pustiu Deci să nu uiți niciodată chiar și în cele mai întunecate nopți că mai puternic decât crezi, căci viața e prea frumoasă Pentru a fi trăită într-o întreră într de tristețe și de gânduri nebunești Deci să nu uiți niciodată chiar și în cele mai întunecate noți Ești mai puternic decât crezi, căci viața e prea frumoasă pentru a fi trăită într-o întrerupere de tristețe și de gânduri ne Deci să nu uiți niciodată, chiar și în cele mai lumecate nopți că ești mai puternic decât crezi. Și viața e prea frumoasă pentru a fi trăită într-o rupere de tristeți și de gânduri mai